Oficiálně vás ještě jednou vás zdravím, při dnešním pozdním odpolední. Tentokrát už vás nevídám na poslechu a na besedě. Nedokážu říct jestli s ukázkami, možná se rozpovídáme tolik, že na ukázky nedojde, ne. A vítám tedy mezi námi, teď abych tu funkci ne nepokletal, dramaturgini, šéf, ne šéf. Centra výroby, říkám to dobře? Ne. ne? Já jsem vedoucí lucu. Vedoucí skupiny drama a literatury. Literatur. <laughs> já vlastně to spadá pod centru výroby. To, už, spadá, už to No zkrátka no, no, no. Kateřina ratovská. Dobrý den. <laughs> Režisér bez funkce. Režisér Petr Mančal, ještě Režisér jednou. <laughs> Živoucí legenda, velmistr? Well, well, well, mm. Velmistr, no. <laughs> tak, tak, asi bychom se mohli vrátit k té Niko. A než se zeptám tebe, kasku a Petra, tra neš pás vězbu, abyste k ní něco řekli, tak by mě velmi, ale velmi zajímalo, jak, jak to působilo, ten poseb působil na vás, publiku? Třeba i ten kontrast té klasické pohádky pasáček vepřů <laughs> a experimentální, asi to tak dá, dá říct, hry Nikko. A ještě jsme si tady říkali, že mezi nimi přesně 60 let, 54 let. Mm. Taky mi to došlo dneska. 14, <laughs> to je. Jestli chcete teda... Karel chce něco říct, teď tady masknu. Ano, já dnešně co řeknu, tak vždycky mlaskám. Prosím vás, těkně. Víte, to bylo i pane Kambersky obrovské překvapení pro mě. Já jsem nevěděl, co mě tady čeká a hlavně co uslyším. A skutečně to má obrovský význam historický, protože jste byli svědky, řekl bych, doby ledové. Československého rozhlasu a vyvrcholením umění, kam ten rozhlas za těch 62 let dospěl. Já jsem rád, že jste začínal to uniknout, protože v té diskuzi já jsem chtěl stejně poprosit, protože to skutečně je vrchol současné rozhlasové režie, současné rozhlasového technických možností. A mně samotnému toto srovnání je prostě přišlo úžasné a ohromné. Ale k tomu pasáčko, jestli někteří z vás ještě nebudou chtít spát, tak potom řeknu opravdu jenom pár vět, protože já sám jsem se vrátil do svých jinovských let, kdy jsem si uvědomil, že vlastně toto vznikalo když něm bylo 23. a dvacet, pardon. Dvacet Ne, tak to se mohl třeba točit. Víš, jak to je, že někdy premiéra je další rok? 24. Já nevím. No, no. tak. Čili to je to je, je, to je, to je, to je, to je. To škole na, škole no. znamená, ne? ne? Ne, ne, to bylo to, bylo. my jsme absolvovali dvě. To je v 52. roce a pak jsme dělali ještě dva roky asistenty, u režizéru. Ale já to nechci teďka rozpitvávat, <laughs> potom řeknu vše, a poznáme k řeknu tomu. Toto bylo takhle. Ale protože jste slyšeli začátky a slyšeli jste skutečný vrchol a skutečný rozhlasový umění dneška, umění jak interpretační, tak herecké, tak technické a je to skutečně velice zajímavé. Pěťovi, gratuluju. Musím říct, jim. že točíme i srozumitelnější věci. Jeho? Stále Já, Ne, jasné, že tady ta koáž je velice náročná, ano, to je porozumění, je ale točíme i srozumitelnější. A, takže jenom e... se nebáli, že děláme pouze tyto ty ty typy textů. Ano. Ne, ale... Jak je vidět, tak z té první ukázky, tak jste slyšeli velice srozumitelný text. Tam skutečně pan Jaromír spal hrdiném chlapci plaváčkovi nebo tom, pasáčkovi. pasáčkovi plaváčka si taky, dělá. uh, taky děláme no tak já jsem si to spočítal jenom toho jenom toho jenom uh, toho ne, plavačka, to pasáčka, pasáčka. Pasáčka. pasáčka. Já vám děkuji, ne. Ne. Vás, já to nechci moc roztahovat. Posledně, potom. Ne, protože tady byste teďka měli říct skutečně dojmy z toho, co na vás mohlo působit. Tam to je groteska, to je z pravěku rádia a opravdu to, bude mít, to nelze srovnávat. To bychom srovnávali současný japonský expres Hokkaido s koně s Přeškou. Jo? Čili teďka se rozhovořte asi o tom skutečném ne, ne, berku. Nebýte koně, koně, koně z Přešky, tak no. by nebylo to Hokkaido. Jo? To je jasný, ale, ale je tam, je, tam je o čem hovořit. Tady bude pár drbů, pár zajímavostí a mě samotnýho překvapilo, jak se tam třeba vobraz, vobrazila i 50. léta. Jestli jste si dobře všimli, tak určitě pan Jaromír Spal se potom přihlásil do kvazu Československé mládeři a do partého. protože s tím bojovým koncem, jak teda šel stříc z té budoucnosti a takových věcí tam bylo víc, které jsem tým Takže, prosím nás, skončím, kdo bude mít zájem, potom pár drbu řeknu a teď mluvte k umění. Já na tebe taky pár otázek, mě by třeba můžu... Může, může třeba jsem, kolikrát zajímavé. jsem byl, co ne, mi to už ne, nejím. Ne, to, to já myslím, to, to je <laughs> poslední, který ne, to nevíš. <laughs> to se mi vždycky jako novináři a to. Prosím tě, Karle, mě by zajímalo, jak jste tam třeba dělali ty věci s tím Slavíkem, jak jste v době, kdy ještě nebyli počítače, to míchali. Tě, já, ti to, já ti to řeknu všechno, když ti jí řeknu, jak šli ty eh, postupy, Libertální stříbrné větry z vás, jo, pomoci no. toho bubnu klasického, ale potom, teď se soustojte na ten, verik, který jste nicméně, já ti odpovím, já ti jo. odpovím, ale teďka prosím tě, protože ty lidi... to je jen tak, když si pozorete režisér, ale když jsme u těch otázek, samozřejmě i vy se můžete na cokoliv ptát, já jsem si říkal, že tu besedu, Nechám plynout naprosto volně a skvělé anarchisticky, protože sám to ani sama to ani jinak nejde. Já když jsem ve svém pořadu, to se měl první pořád diskuzní v Praze a pozval jsem si tady ty dva. A skončili jsme asi v půl dvanáctý večer. <laughs> ne, ne. Já znám jiného pasáčka jo. ano, jo. Já jsem spočítal, že těch, včetně když vezmu ty pasáčky jenom čtené, ano, tak by bylo 16. to nějakou rozhlasovou Ano. Doma si, zároveň, si byli zároveň... rozhlasový no, nedělní no, pohádky, To to si řekneme. No. Nej to snad i neměla tak záběr, nevěřil, tam ta a konci vás, ne, to mistra. To a ne, to zajímá tato. i ta pohádka. Ja, ano, <laughs> ja, prosím nás teď já jenom chci, Měm protože... Prosím já bych chtěl, ale teď smrtelně a vážně, ne? aby protože tam, jste byli, tam jste měli a možnost, a určitě, byli drtivá většina z vás, tak jsem to pozoroval, nějakým způsobem emotivně zasažený. V té pohádce, v tom, v tom panoptiku, jste se mohli pobavit, pokud se to takhle rozkládali, jako jsem si to rozkládal já, to, co jsem udělal dohromady s panem voskou, kterému tenkrát bylo sedmadovaček a já štařečka, že jo, děláme tředmadovaček. No já jsem Sinkovi Cet... vysvětlovala no. ideologicky, proč to bylo potřeba v těch 50. Ano. Aby prostě ta, ty vznešený byly idioticky. No šamořejmě, ano. To jsem vysvětlil. Ano, ano, Vy ano, ano. Vzupách, no, je, vzupra. nám se podat o tolik věcí, ale prosím vás, opravdu vraťte se teď k tady jo. Ta princezna, ta... Tam je, ta tak zav... ale tam mě zaujala tím... Takže... ne, ne, ne ty mi to musíš odpovědět, neukážeš, to, to by bylo ještě další, to jo. Ale ta princezna, jsem měl pocit, jako kdyby na ní něco šlo. Ano, máš pravdu, že na ní přil a nepodváděj, protože já jsem ti to říkal, jist na Tak princeznička byla 37 leta, Dívenka a krále hraď 27. 724 tady uh, paní Voskaže, měl jakoby trochu starší a dám při poslední větě, kterou jsme dotočili ty princezni, ta Ludmila Stambolieva, tak jsme dotočili Dole čekala sanitka a odvážela ji do porodnice. No. Čímž to je pamětihodný, ano. Na mm. kaušeka opravdu se bral. <laughs> Já bych rád o totiž slovo i Kateřina. Ale ne, Am, jak jsi se vůbec dostal máme k tomu něco textu? Hře... Ono, že co Petr říkal před tou hrou, mm, tak je to no, zasazení um, do kontextu. Jsme, byli s Petrem na festivalu <laughs> Prima Růlič a tam byl právě autor téhle hry Werner Fritsch, se kterým docela hodně spolupracujeme a on říkal Petrovi, že má rád Niku a že o ní napsal hru, tak nás to zajímalo. a Pak jsme si tu hru jsme dostali, nějak jsme začali pracovat s tím textem což byla teda strašná práce, protože ta hra původně je dvojnásobně dlouhá, takže my jsme ji několik měsíců upravovali, abychom ji dostali do tvaru, ve kterém se nám zdálo, že by se dala natočit, protože ta původní dlouhá verze nám připadalo, že to se zkrátka nedá. A pak teda Werner, když to bylo hotovo, tak přijel a jenom vlastně viděl tu stopáž, že to má polovinu, tak říkal, co jste to udělali, a my jsme říkali, no nic, jenom jsme škrtali, no, takže... Škrtali jsme, je to prostě příklad hry, která opravdu je upravená velice výrazně. Tam třeba v té původní verzi byl problém v tom, že těch mužů tam bylo strašně moc, a byly tam třeba problémy, že tam byl ten Jim Morrison a pak tam byl ještě Jimi Hendrix, kterého jsme teda kompletně zlikvidovali jo. z textu. Protože uh, se nám zdálo, že zkrátka uh, by se to pletlo a, vůbec jako, a těch mužů tam bylo víc. Takže my jsme se v rámci toho poetického tvaru, což samozřejmě to je taková hra báseň, takže to se upravuje výrazně hůř, než když je to dialog a tak v rámci toho tvaru jsme se snažili soustředit, nechat tam trošku toho Lurída, ale soustředit se hlavně teda na Jima Morrisna a toho jsme tam pak i dodávali tak drobně, aby se tam pravidelně objevoval. Kdo nevěří, nevěří, nevědí, <laughs> tak Jim Morrison byl přítel nebo partner Nikko bo milenec. Tak. No, spíš takový krátkodobý milenec. Tak, tak on byl milenec kde tak, koho? takže to... <laughs> Ale evidentně <laughs> ale, se asi je... do ní zamilovala, proto se tam k němu neustále jaksi vrací. Mm. Nejenom v tom textu, ale v toho čekání. No, Jakože byl tak... asi pro ní osudový. Ano, vlastně Werner, tak, tak jak prostě Werner je trošku posedlý tou Niko, což myslím z toho textu zná. <laughs> I potom se škrtání, tak, tak on vlastně říkal, že byla Niko posedlá tím Jimem Morrisem. Uh, takže tohle jsme se tam nějak prostě snažili zachovat. No. A pak ale uh, samozřejmě, když už jsme stáli před tou realizací, to, k tomu řekne Petr víc, ale um, jenom chci říct, že to bylo hrozně obtížné i vůbec jako tu obsadit tu hru, protože jsme nemohli najít herečku, která by to hmm. mohla hrát. Uh, vlastně jako pořád nás nikdo nenapadal. Potom nějak už nevím, koho napadla ta velma. Možná mě, nebo Hinka, nevím, někoho napadla ta film, ale e, byl problém i s těmi dalšími rolemi a e, vůbec byl problém, e, tam totiž e, jsou ty poetické části napsané od Wernera, ale. E, do toho je ještě spousta věcí. Ta, ta hra je tak složitě koncipovaná, že k tomu by člověk potřeboval slovník no. nebo Google, aby si okamžitě... Tam vlastně všechno má nějaký význam. No. Je to strašně intertextuální, on různě prostě navazuje na všechno možné. Protože Werner je původní profesí filozof, je to opravdu jako velmi vzdělaný člověk. Takže s, my jsme s Petrem to všechno dohledávali a teď v průběhu toho jsme přemýšleli nad tím obsazením, jak to udělat, aby to nějak fungovalo. Pak jsme hledali někoho, kdo by k tomu dělal hudbu. Petr přišel s návrhem pana Kofroně, který to nakonec vzdal, protože říkal, že jako asi není schopen to nějak pojmout, tak nakonec to celé udělal Honza Trojan, který taky strašně dlouho vlastně to dával dohromady, všechny, všechny ty roviny, to, to vrstvení a zároveň komponování jako na prokomponování e, zvukové, hudební, ale i textové všechno dohromady, tahle hra byla opravdu, musím říct, mimořádně služitá. Hmm. Hmm. A taky jsme se snažili, to je jenom taková vsuvka, já jsem podmyslel i na toho posluchače, s Kateřinou jsme o tom mluvili dost často, aby to bylo vůbec nějak přístupné a srozumitelné. Ono je to tím, že to má různé jaksi, asociace a v podstatě, jak se říká, aluze nebo nějaké vazby na nějaký kontext, neustále se to odkazuje, který člověk by buď měl vědět, nebo částečně vidět, nebo mít ten výkladový slovník k tomu, jo, který ale člověk nemá v tu chvíli, když to poslouchá, tak jsme si říkali, tak aby to ten posluchač po pěti minutách nevypnul, aby ho to nějak chytlo, takže jsme se drželi pořád toho osudu té Niko, který byl, bych řekl, dost osobně tragický, nechci říct pohnutný. ani dramatický, pohnutý, a ona si to způsobila sama, to bylo, to bylo, to bylo její dílo, ten její život, víceméně. A kromě té války, do které se narodila otce, kterého nepoznala, o kterém tam mluví, k kterému se vrací, a k, tomuto, k tomu traumatu být Němcem, hlavně po druhé světové válce, být Němcem z toho národa, který způsobil to, co způsobil během té druhé světové války, takže ona s tímhle s tím se musela vyrovnávat, to nebylo, to si nespůsobila sama, do toho byla vržena, takže já jsem jenom s Kateřinou furt mluvil o tom, držet se toho jejího životního osudu, který byl velice, velice těžký, no a pak ten, to její mateřství, který bylo katastrofální v podstatě. Hmm. Měla syna toho Ariho s Alanem Delonem, který ho zapřel, a ona vlastně syna vychovávala, nevychovávala, protože byla u její maminky, že jo, která... No, ona žila v Americe v té době. Protože ona žila v Americe a dělala tam dráhu zpěvačky, modelky a, a feťačky, To je nějaká dráha, ale v podstatě jako takhle ta žila. A, a životní styl, no, a takže toho syna víceméně ani nevychovávala, ani moc nepoznala, a takže on vyrůstal do takových zvláštních podmínek, a, jak už jsem tady říkal před tím poslechem, ona v době, kdy byl ještě v Bříšku, kdy ona byla těhotná, tak ona brala drogy dál, takže on vlastně byl závislý od malička a taky to s ním tak Zoufali, špatně, no, špatně. No, já myslím, že on je jako závislý do dneška na druhé. Já, jako ale... já myslím, že žije. No, jo, no. Tam je zajímavý jako jenom taková vsuvka, že vlastně ten Alan Delon se k němu vůbec nehlásil, ale když si najdete jejich fotky a dáte si je vedle sebe, tak ten Ari vypadá úplně <hým> kopie Alan Delona, <hým> takže tam nehlásit se k němu asi dost dobře teda nejde. No. A jinak ještě jenom vlastně k tomu rozhodnutí, proč tu hru vůbec dělat, jo. My jsme měli samozřejmě s Petrem trochu obavu, že tu Niko tady e, některé ty generace vůbec nebudou znát, že vůbec nebudou vědět, kdo to je. Hlavně nějaká teda hodně mladší generace, samozřejmě taková ta generace naše, což jsou teda lidé narození v 70. letech a nebo ta starší, tak to byly právě lidi, na který jsme sázeli, protože Niko měla v Československu dva koncerty v 80. letech. Jeden byl dost dramatický, že jo? A jeden z nich byl dost dramatický. No. No. Ty koncerty byly v roce asi 85 mm -hmm. v Brně a v Praze. S tím, že teda v tom Brně to proběhlo nějak poklidně, tam oni nahlásili, že přijede snad jako kapela z Litvínova a že zpívá zpěvačka anglicky, nad tím se nějak někdo moc nepozastavoval, prostě to tam proběhlo. Ale v Praze opatom, to bylo no. rajčím no. městě, no, no na tom v kulturním domě mm. opato. A tam to bylo strašné, protože, nebo teda já jsem v té době byla malá, jo, takže já to jenom říkám, co mi tak třeba o tom vyprávěl můj no. těch Lindaur, který vlastně byl jedním z organizátorů že uh, tam uh, jako se sešlo strašně moc lidí, protože se to rozkřiklo, že přijela Niko. Teď jako byl vůbec problém s tou Niko, protože ona fakt byla jako těžce závislá na drogách, takže tady scháněla heroin, což přirozeně v tom Československu vůbec nebylo. <laughs> takže já nevím, co jí tam dali, něco jí dali, asi basu pif, nebo <laughs> tak, tak něco. A ona v takové jako polomlze odehrála ten koncert, ale Právě přijelo i hodně lidí z východního Německa, říkal ten Vojtěch, že se o tom hmm. dozvěděli. A teď jako samozřejmě pro ně ta Niko byla úplná legenda, pro ty východní Němce, že jo, německá zpěvačka hmm. ze západního Německa takže, a ze západu teda vůbec. Takže pak tam přijela STB, jako zatýkali tam, ten koncert teda proběhl, no ale pro ty organizátory to mělo jako při nejmenším fatální následky v tom, že přišli o práci. Ale... Jo, já myslím, že proběh, že ona měla jo, mě asi... ty legendy, že zahrála tři písničky a pak musela Ne, Ne, ne já myslím, já, proběhl, já, já myslím, že to, já jsem uh, ještě o tom uh, něco si četla, jako, když jsme to uh, natáčeli tu hru a myslím si, že ona odehrála prostě asi 12 skladek, že přijela s tím ne? harmoniem a odehrála ano. to jako ve stavu, v jakém celý 80. letech koncertovala, takže to asi žádná sláva nebyla. Já ještě teda ne. dodám výběru, výběru, výběru, hereckému výběru, Tomá a Katařina my jsme se dlouho zamýšleli, kdo by mohl uhrát, a to je uh, ještě, to jsme tady neřekli, ten text od to Wernera Fritchi je napsaný, takže je to prostě jeden dlouhý štrůdl hmm. uh, slov, v podstatě, no, jako hraně, polezie, no. jo, proze. A není tam napsaná žádná postava. Nemáte tam napsáno, kolik postav tam má být nebo nemá být. A když jsme se o to ptali, tak on říkal, když jich tam bude, budete chtít mít 10, tak si tam dejte 10, no, když jednu, jednu. Jo. On říkal, hmm. dělejte si s tím, co chcete. No? Takže my jsme, my jsme přemýšleli, tak aby jsme taky ukázali ta jednotlivá období té Nico, tak jsme tam dali Nikolou, malou Nikolou v tom středním věku, hmm. mezi 30. a 40., kdy právě s tím Jimem Morrisem žila. A pak tu, která vlastně umírá v těch pětách, zhruba pětapadesáti, tak nějaký bylo, ne? No, pětapadesáti, ty no, Ibize, jo, jo a, a tu, tu tam máme vlastně v podobě velmi cibulkové. Tato provádí celé a do toho se občas právě prolamují ty to děv, děvčátko, kdy tam říká ty říkanky s tatínkem, s dědečkem, jo, a s babičkou, když žila právě v tom Německu, které bylo bombardováno v té době, kdy si hrála na tom hřbitově atd líbenou, jak tam říká a její děda, že přehazoval vyhybky hmm. směrem na osvěti, protože on dělal u dráhy a tam jezdili ty vlaky plní těch koncentráčníků nebo těch židů nebo lidí odsouzených do koncentráku, a, no a pak ta, ten, ten střední věk, kde ona prostě žije, to nám hrála ta Teresa Hofová jsme udělali právě proto, aby bylo srozumitelnější víc ten život s, tou, s tím Jimm Morrisem, v tom období z Velvet Underground, což byla ta kapela, se kterou ona zpívala v Americe. No a e, jinak celé to právě provazuje k červenu, červená nit právě ta Velma Cibulková. A jsme moc rádi, že to dělala, protože Velma Cibulková taky nemá, neměla moc lehký osobní život, a, já to, a to není, to by se nemohlo prozradit, tak samozřejmě zápasila s alkoholismem. Její dcera sama měla problémy s druhým a už nemá. Takže ona s tím má jaksi osobní zkušenosti velice blízké, jak s tou dcerou, tak i vlastní, co se závislosti jako takové týká, sice na alkoholismu. Ale říkali jsme si, že to vlastně je člověk, který by mohl rozumět a dostat se pod ty poetické slova, ale Musím říct upřímně, že jsme ten první den, co jsme natočili, tak ten jsme celý vyhodli. Já jsem byl spocenej Velma Cilbúvá, začala 9, skončili jsme někdy 7 a takhle z ní teklo, jo. Vím, že, prostě, to, jako byla to, byla to velice nesnadná práce, mm -hmm. protože uchopit poezii nějakým způsobem, aby to bylo sdělitek, aby věděla, co je za těmi slovy něco konkrétního, nějaký konkrétní prožitek, mm. aby to nebyly jenom nějaký zručící slova, tak, a aby to mělo jiný, jiný tempo, rytmus v určitých momentech, aby se to nečetlo stejně rovně. Tak my jsme potom druhý den nasadili znovu, já jsem řekl ukázal části, které musí vzít úplně jinak, rychleji, pomaleji, pak už jsme si říkali jenom takhle technicky, a hlasitěji a šeptem, a pak jsme to nahráli druhý den, i právě různé pasáže, jinak rychle a jinak na hlasitě, a pak je tam různě kombinujeme. No. Hmm, hmm. Takže e, hmm. práce byla no, jak na kostele, jak se říká, Věřím. na tom, a ty no, ostatní postavy tam spíš cekují. No, no to, ale to je důležitá věc, že tohleto rozdělení do těch postav, to jsme tam fakt autorově vložili, no. to, ano. to ano. tam a prostě vůbec nebylo. Ostatní, no. A ještě jenom jsem chtěla říct tady právě k natáčení těch monologů, jo, protože jsem nedávno dělala taky takovou monologickou hru, nebo tam byly tři monology s Alešem Brzákem, Ono to podle mě vždycky probíhá trošku podobně, že ti herci přijdou, jsou úplně vyděšení, že tam jako sami mají ten špalek toho textu. A ještě když je to ve verších, tahle ta hra, co jsme dělali s Alešem, byla taky mm. ve verších, tak mají z toho hrůzu, pak se právě natáčí, no, pak se to třeba veme a se to vyhodí a točí se to. Točí se to znova už s tou zkušeností toho prvního natáčení. Takže to můžu potvrdit, že velma, ta taky přece říkala, že jako, že to nezvládne, že vůbec to neudělá, ta se tam skoro hroutila, že to prostě nepřečte Potom první den jsme se říkali, tak jestli to ten druhý den nedá, tak byl se ale nevěděli jsme, kým Protože jsme si říkali, jí to tak sedí. A druhá věc je ještě to, že některý typ té poezie je natolik metaforický, natolik svázaný s myšlením toho autora, že... I kdybyste chtěli, tak do toho neproniknete úplně, takže si musíte vytvářet vlastní obrazy, vlastní představy a přikládat k tomu taky nějaké jednoznačné momenty ze života toho člověka. Takže jsme si řekli, tady to teď mluví v této chvíli, je v této situaci, a mluví o tom samozřejmě těmito metaforickými slovy, těmito slovy, které jsou třeba jako, jako báseň, ale mluví je v této situaci. A teď je zase v jiné hmm. situaci. Jo? Takže takhle jsme se to snažili jakoby, usadit nohama na zem, jo? aby to neúplně hmm. nelítalo, A i tak, já jsem to teď poslouchal, je to, na, je to náročný, člověk musí sem jako, oprostit od toho, hmm. rozumět všemu stoprocentně hmm. a vědět, proč všechno tam je, jo? Hmm. nebo s nějakou realitou to svazovat. Někdy si, můžu, si říkám, nechat jenom to na sebe působit, ta slova, hmm. co to v člověku jakoby, otevře za okýnka. Jo? Ono? Ono má asi docela zvláštní moc, ta, no, ta hra myslím, Oni možná taky, ale když jsem to slyšel v premiéře, nebo chvilku po premiéře, tak byl jsem samozřejmě nadšen těmi místy o undergroundu, protože poslouchám DORS, poslouchám vero underground. ale jsem si říkal, že to tý vil mě nějak jako nevěřím, že to mě působí tak křečovitě a nepřirozeně a tak dále a tak dále, až příliš, styliz, příliš na stylizace, a to jsem slyšel sám, a teď jsem to poslouchal teda po druhé s váma, a najednou mi to neskutečně sedlo. Jo, jestli i ten kolektivní je poslech... Je to jako, je to jako takový, koncert. Ne? No, je, asi, <laughs> jo, asi, asi, asi asi, asi, asi. No. A abychom nezapomněli i na mistra. <laughs> na mistra <laughs> Tak to je zhruba tény, Dobře, kdybyste se chtěli někdo Tak se klidně zeptejte. Ale... Nebo na můžete třeba říct, jak to na vás působilo. Hmm. No? Protože určitě jste se nemohli v tom orientovat úplně <laughs> nebo rozumět úplně každému slovu. To, tak jako s tou hrou prostě nelze pracovat. Jestli třeba vás to nějak rozčilovalo, nebo jestli jste to nechali být a nechali to jenom nějak... po sobě. Ano, proudit, <laughs> proudit <zklouč. laughs> No jedna věc byla to silný téma, teda a potom i ten způsob, ja, protože jenom jsem to, je to pravda. Mm. ale mm. silný to bylo. Mm. To bylo. Já no si taky byli... myslím, že by to chtělo přijít dvakrát třeba, mm. Mm. abych mohla udělat mm. nějaký takový... Ještě jsme si říkali, že to veloma cibulková nám teda seděla do toho, nevíce? Mm. To ano. No to, to jsme si nedovali představit, to byl dobrý je. výběr. No. No ono taky v té věkové kategorii těch z obalů 60. Ono pak se vám seřadí pět hereček víc takových, které by to mohly utáhnout. A najednou z těch pěti si říkáte, no tak tahle by skvěle zahrála nějakou matku nebo babičku nebo někoho takového. Ale ne, tak jo, a jestli, ještě, ještě třeba matek, A tady teď mám úplně na mysli jednu, <laughs> já to nemůžu říct, protože, že by se mohla urazit, aby se to dozvěděla, jo. A, tak tu já mám malinko ve škatulce, jak ty škatulky nemám rád, ale hysterická matka, jo. A, a i když sama děti nemá, jo, ale mám ji v této škatulce a tak se... A když to, by, matko, když to vystřihnu, tak to řekneš. <laughs> Vám krásně zahraje, jo. ale ne, že by člověk otvíral jenom tyhle šupíčky, jo. ale vždycky víte, že každý herec jakoby tenduje, jakoby směřuje tím svým projevem k něčemu, co je mu víc vlastní. Jo. Takže a ta Vilma jako tou svojí nervností zvláštní, kterou má. Já už vím, tak myslím. Ne, a to není negativní. Ne, tak, ale já asi už tuším. Tak to je že hrát všechny. Tak, tak tomu, měla než, tak z těch, já nevím, pěti lidí, vlastně, tak se vám to na jedno a na to sadíte A věříte tomu, že to společně zvládnete? No. No? Ty se dělal někdy s vlnou cibulkovou? No, to je dobrá otázka. Já bohužel ne, ale neustále ji miluji, miloval jsem a budu milovat, protože je to žena micsenů. Nejenom. A ne, jako jo, <laughs> <laughs> já <jí zavolám>. <laughs> <laughs> ne no. Já závidím. závidní. Jo to jo jo to je jo no, je. Je mm. I To i to jo jo jo jo No pak ona se je, tomu naprosto pak odevzdala, mm -hmm. sundala si boty, tak si sundala jo, boty v tom studiu a furt dělala. tak a furt dělala. Tohle si už nesundala, Tohle, ale, ale fakt, a ono upřímně řečeno, když děláš, já nevím, 6 hodin takhle intenzivně na nějakém víc ještě na tom textu, 6 hodin, myslím, no. jako v kuse. Jo? Mm. My jsme to teda ten první den dělali ještě mm. díl. Mm. Tak a to byly ještě předtím čtené sloušky. Ale propojení mm. těch, těch zvuků, těch zvuků, by to, to bylo mm. nesmíně, to jsem nebyla schopná úplně mm. mm. uchopit jako, ne negativně, že by to na mě působilo, ale bylo toho tolik. Smrč taková. To, to, to, to, to mi Kája trošku teďka vysvětloval, že to, říkal, že to je ten posun, který no, se mu zdá, že je velký, a že se trošku až zahlcujeme tou my máme totiž teď na těch počítačích možnosti větší samozřejmě, jo. takže my dneska na počítači vy to máte jakoby eh, takový štrudlíčky a teď vy si tam s tím posunujete a můžete to tam tam máme takhle jako dát... hromadu stop no. jo, a tam když to v, vlastně když můžeme to Karel, přesně Když to tak měli pásek tak. Problémy, a na druhý pásek musíme mít zvuk toho slavíka, že jo? A tím nějaký, že jo? Nebo takhle to bylo, ne? A nebo oprika. Místo slavíka na pásku Oprika. Jo, karel oprika. Jo, jo. No, víte, ono je to ono to je asi o tom, že samozřejmě, já když teďka poslouchám tady mistra a tady dramaturga, my, když přistupujeme k té práci, tak samozřejmě až na několik výjimek, když jsme dělali něco z povinnosti, tak se samozřejmě do toho zanilujeme. A teď to, co vám tady všechno říkají, a co jsou plní, a co oni vědí, a co tam ještě jeden plán a tvůj plán, a teď to všechno vyždíš. A zapomněli, že my, chudáci posluchači, to nemůžeme vracet a říct si, to byl první plán, jo. Ne, teď je druhý, pláv, já si to ještě jednou pustím. A, no a je to v tom, že můj jeden z největších učitelů, které jsem v životě poznal, byl pan Radok. Mm -hmm. A ten vždycky říkal, největší umění je, když si vymyslím 10 tisíc gegů, pak vzít středně o e, tušku ořezanou no. a teď sám v sobě škrtat. A to je těžké. To je to milujete, já to chápu. Jo, ty... jo. Ale už jsme půlku textu vyškrtali. <laughs> A Těpře... vy zvukový, vy je zvukový. Já ty ty zvukový roviny, protože já sám jsem taky byl velice oslovený. Já jsem si uvědomil, jaký kouzelníci to dneska jsou oproti nám. Ale měří, říkal jsem, no, no, ne. no ne, ale taky to musíš vymyslet. No, taky jste byli kouzelníci v té době. Že ne, je? taky někteří. se to musí vymyslet. To. Čili to je všechno dobré. A teď si říká, ježíš, já jsem to takhle krásně, byl, to nemůžu vyhodit, to nemůžu vyhodit. Ale zapomíná se na to, že ten posluchač bych potřeboval někde nějakou prodlevu, aby mu to mohlo dojít. Jo? A to je, to je strašně těžký. Ale až se to naučíte, tak budete rádi Ty Ne, to, to... říkal, jako, člověk, že člověk si potřebuje trošku odpočinout od té hudby, aby je byly jenom se slovem. I jo? od zvuku, že u tohle to No, to je, to je. Na to mám jednu dobrou ukázku. No, A opučínějce. vy jste ještě generace, no. která hodně, nebo patřili jste ke generacím, která hodně věřila slovu. My ještě, tam, my ještě k tomu slovu potřebujeme ano. ten obal, no, no. víš trošku. No ale to není, to není otázka, to není otázka generace. Až skončíte tohle, tak já to vysvětlím na, tom, na těch dvou ukázkách, které byly vedle sebe. <laughs> uh -huh. já teda paní, ano? Na, na, na, na konci s tou matkou, že jo. Prosím. Jak to si na brečoval, tak jsem to na sebe nechával, když se konci s tou matkou, jak na odchází, a, a já se tam povídat. To jste poznala? Lista. Dobrý. <laughs> no ale mě to teda taky ten konec dojímá, když jsem to tady slyšel taky, jo jo, jo, jo, jo, ona volá ta matka pojď, Kristo, pojď, tak jo, jo, to člověk jako cítí taky tak. Ale pro, Karel chtěl asi tím říct, že v podstatě dost často my dneska tím, že máme ty technické možnosti, tam chceme tak nárvat všechno. Jo, mít tam, a v dobrém slova smyslu, jo, vlastně mít tam to slovo a mít tam těch několik rovin, ale teď jde o to, že eh, Karle, je, mi dědečku. Eh, mít tam, eh, můj, je takový můj rozhlasový táta, jo, protože Karol mě vlastně vyškolil jo, v rozhlase, jo. Já když jsem chodil k elevům, tak já jsem chodil k, k Karlovi, ke Karlovi právě no, no. Na, na se podívat, jak se vůbec dělá no, no. rozhlasový řemeslo. Ale to je pravda. No, tak, vždy, jo, já no jsem tak. No. No. A ve škole no. jsme to neměli. No. Neslaš no, se u mě, mě. končí. No. Ale já jsem to, co jsem to chtěl říct? No, že ne, si vystačili se slovy. Je to prostě o tom, že no. největší umění, a to už říkal můj kamarád K.S. Stanislavský teoretik, že méně je víc. Jenomže tam, je ta, tam je ta především tvůrčí, zaujatá ale, ale na druhou stranu my, my skutečně uh, děláme taky text od textu, jo, jinak. Jo. Tady to, to je jo, opravdu no, textu, to, to, to. který tou svojí jaksi poezí nás trošku tlačil, no neříkám, tlačil nás, že bychom nutně museli. Ale chtěli jsme. No, udělat z toho takovou psychadelii, no. Udělat z toho takovou. Zvukově hudební kompozice. Pro mě je tam jako vlastně další nějaká postava, nebo jak to nazvat. Jo? Prostě jako rovnoceně tomu slovu, ale to zdaleka není běžný princip, nebo úplně, že by se jo. to uplatňovalo no, všude. Teď připravujeme třeba Dorsta. Fernando Kratmi napsal dopis. Jo. Je to adaptace. Divadelní hry já to v a to je rakousko-německý autor židovského původu, on bude mít 90 let výročí letos, dožitých teda, doufejme, v prosinci. A to je právě typ hry, v Karle, kde právě hodně sázíme na slovo, jo? Kde je to založené na slovu. Tak já ti vždyhle doporučuji v prosinci si naladit, já ti zavolám, Musíš mi říct, kde to je, na které stanici? Na Votavě, Na botavě, na, botavě, na botavě. Hmm. Ale to. Ano. <laughs> Ale k tomu s... ano. ano. jako rozhlasováno. Ano, jako Jestli jsem to slyšel, prvních pět minut pak ne. <laughs> Mně se to upřímně řečeno ani po těch pěti minutách moc nelíbilo. A to pro mě, Vernere, dělá si to sám, kde jistě napsal. Byl to ten styl, který je dost často, někdy se, to, někdy se mi to líbí velice, ale někdy ne. V současném německém divadle a vůbec herectví je dost ten princip, že oni mluví hodně rovně a jako by ten text jenom říkají, oni ho skoro nehrají. No. Oni zase nám ale vyčítají, že my až moc hrajeme, když jsme na těch mezinárodních festivalech, no, tak říkají, ale... ty vaši herci furt moc hrajou, jo? ale oni mají trošku jinou tradici a jiný jazyk. Jo? A to je, tradice berchtismu, no ne, to je ono, že oni, oni jako nejsou, řekněme, pro drama prožitku, ale drama sdělování, mm -hmm. to je celý brecht na tom postavený. A jako v Německu ta situace je úplně jiná než u nás, protože eh, přece jenom, třeba když vezmu divadlo, tak eh, tam jako divadlo má, řekněme, teď bych to řekla nějak stručně úplně mm -hmm. jinou vlastně funkci než u nás. Jo. U nás pro mě třeba pořád eh, ta funkce je hlavně zábavná, že se tam do lidí odreagovat, zasmát a to samé dost často čekají od rozhlasu. Mm -hmm. že si, Pustí hru a čekají, že se, se večer pobaví a tak, ne nečekají, že na ně takhle hodíme kladu ještě poucele mě někde v práci, jako po dvanácti už to zhu. je <laughs> deset no? večer, no. a e, v tom Německu tam e, hodně e, Právě třeba v divadlech se jako politické hry a vlastně hmm. to divadlo funguje. To často. Spíš, to vrací no, spíš sem. jako médium, že, hmm. že se třeba vyjadřuje k nějakým aktuálním událostem a tak. A i to publikum je jiný, jo. Tam, jako, Co já mám třeba zkušenost z Berlína nebo i z Mnichova, z Dieseldorfu, z Drážďan, tak uh, ty lidi tam opravdu podle mě nebo z mých zkušenosti chodí do divadla za trošku něčím jiným než u nás. A tím pádem i ty německé stanice, taky rozhlasové, ne. vypadají trošku jinak. Ne. Ta náplně prostě jiná než u nás. No a samozřejmě i herectví a všechno. No. A ještě jenom k ten, jako jsem chtěla říct, že to je původně divadelní hra. Jo, ona se třeba ne. momentálně hraje ve Švédsku. <laughs> a tam, to jsme se koukali na nějakou ukázku na internetu, tak uh, už vlastně, když jsme to měli víceméně hotový, tak taky jsme viděli, že ji tam taky rozdělili do více postav, <laughs> že jako... <laughs> je dobrá otázka, no. je to, Bylo to inscenované mm -hmm. A bylo to i v Německu v nějakých divadlech, teď teda mm. nevím přesně kde, ale určitě na asi třeba vedgo to, se, to, to jsem se díval. Na videu jsem se díval, než jsem to dělal, tak jsme se skáčku dívali na, na internet, to jsme si prošli, jako co, co, co se kde dělalo. Tu německou nahrávku jsem měl k dispozici ale říkám jenom pět minut. Nechtěl jsem tím být co. Mm. A kdybyste teda chtěli, já skočím jinam, ukázku slova, tak já jsem si na vás, Karle, něco našel. Na mne? Ano. Já vy, jste, vy jste to tí, co? Jsi to taky slyšel. Ale teď to uslyší všichni. No. Ježíš Maria. Já jsem si na té Petře, něco našel. Uh, třeba to ještě stihne za těch 20 nebo kolik minut, co vám chybí, zbývá mm, asi 20. Asi 20. Um, já chci Víste. ještě, ten bulvár na, na to Geta jsem tady slíbil, no, no, no, Aha, taky. ten bulvár musím. No, jo. Ty jste, teď no, co, můžete, jo? a tak. půjdeme teďka na Brest. To bude, to bude rychlý, to bude rychlý. Vy, vlastně, vy jste znám, <laughs> vy jste znám jako, režisér, jako režisér především pohádek a her pro mládež. Ale samozřejmě jste točil i jiné věci a jednu nedávno opakovali. A je to teda dost... No, kruté je to. Jiří Horák, svědek, ale já bych tu ukázku pustil hlavně kvůli těm hlasům, se kterými jste pracoval. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, to je z roku 92. Já. Já si, že Pochopíte. Tvrdíte, že jste pouze předstíral, že jste partizán a teď dokonce atentátník? Ona vám to věřila? Ano, tak to bylo. Ale on Řekni jim, že To je Léž, pane komisaři. Chce se mi pomstit za to, že mi naletěla. Musíte mi věřit. Proč? Musíme. Myslela si to od začátku, sama od sebe. Tak jsme se seznámili, já to už jen udržel. Páš toh, je proboha. Řekni jim, že jsi smyslela. Ruhet! <těk> Jo, no, slečno. Kdo je to? Milan. Omyl, slečno. Co je pan Václav Vříha z Rapic. 23 a ženatý, otec půlroční dcery Stanislavy. Je to tak? Hmm. Ano. Věděla jste to? Nevěděla. No. Václav Vříha tvrdí, že jste si myslela od začátku vaší známosti s ním, že je partizán. Věděla jste to? Čekal by jí teď trest smrti. Ale já nejsem žádný partiza. Já to jen tak předstírám. Žobok! Co jste si myslela, když chtěl, abyste vyzítila v lidicích uhoráků, že je jejich pepých grách? A tak dále, já jsem nastal trošku dlouhý tu ukázku, ale... Ne, ne, ale ne, já... Já nevím, já nevím o, o co jde, já, vzít, já si nepamatuju, Jsi rozrovna nemocný a točeli to za tebe. Co to bylo? To jde? byl očitý svědek od Jiřího Horáka, taková že hra o... Ono to není vyloženě o... Ta hra není vyloženě o lidicích. Ta hra pojednává o tom, jestli to můžu říct. Kdy přijde student FAMu za, za svým profesorem, který učí se na nějakou kompozici, Kučera se jmenoval, který byl nucen natáčet, těch lidit, vlastně filmovat tu tragédii v Lidicích. Takže on je de facto očitý svědek té, té události. Vy to nepamatujete? Vůbec ne, Aha. ne byl... Ty To to režíval. jo. Já. Prostě na, ale hrajou tam hraju tam, hraju hraju ale ano, a o to šlo hlavně. Langmajer, uh, Pavlata. Pavlata, to jsou ty prostě z mé Tak, mohu já už teď 20 minut užít fackoval, k tomu, aby se, se, ne... se dozvěděli také něco ze zákulisí naší tvorby. A Ale něco. nevytáhujte. Ne, to až víš také konci ještě k tobě. Ale omlouvám se teda, že asi vypadl jeden reproduktor, nevím proč. Zůkaz to není. Ten druhý ne, Tahle bedna prostě nehraje. Už, ještě že hrála při poslechu. Ne, to... Tak jo, Karla, když tak jo, Ale povídejte. Ano, tak blesk teďka, jo. Slyšeli jste umění, slyšeli jste vrcholné poznámky k umění, a my jsme tyhle ty problémy neměli. Teda. V těch letech nebyl problém se zamýšlet za tím, kdo co bude hrát, rozhlas měl svůj herecký soubor, ty byli a byli jaksi je obsazovat. A pak měli tehdejší tedy nastupující, režizéři, nebo kteří se aspoň za to vydávali, jako já, pár kamarádů, jako toho Vaška Vosk, a to jsme někde u Červeného vína si řekli, že by bylo dobré, kdyby dělal štažečka, no tak tam dělá tařečka a bylo to bez problému. Zajímavé na tom je, na tom je jiná věc jak se vyvíjela dramaturgie a rozhlasová hra. Uvědomte si, že to bylo v letech, kdy Bezdiček vymyslel rozhlasovou režii. To je zakladatel rozhlasové režie. Až do té doby, než v Brně se sešla ta klasická trojice, který začínali s těmi hrami, tak pohádky hry se četly. By se neinstanovali neinstalovali, protože nebyla žádná na mikrofon zapnutý. nebyl režisér, byl dramaturg, nebo ani ne dramaturg, byl to redaktor, Zala se divadelní hra, seškrtala, aby to nemělo 4 hodiny, ale bylo to dvouhodinové, tenkrát lidi skutečně vydrželi u toho se sedět 2 hodiny kdo by to vydržel? A i dneska je občas vydrží. Je pár šílenců, ano, znám takové. Ale, ale to je něco jiného. Většinou znám, že se to poslouchá v autě, aby člověk neusnul. A poslouchají to čili. Když je to takhle sevřené, je to dobré. A nad to tedy, jak si ten bezdíček vymyslel tu tu, tu, tu, tu herec se dá do prostoru, postavil jsem mikrofon a už jsme měli příchody, odchody a dalo se tam aranžovat. Hmm. Ale ještě tam vidíte zbytek toho, že vlastně tenkrát v té době dominantní byl vždycky vypravěč. Hmm. Dokonce i v těch rozhlasových hrách bylo tak, kde šla paní Benkvěšlaušková a škobertla, kam. A teďka řekne pár věc. A pokračuje se někde hmm. I tady, tahle ta první pohádka, to je opravdu... Je to moje třetí samostatné dílo v životě. protože předtím jsem dělal jako asistent režie. To bylo první těch... Viděl. Ano, první to byla disertační práce, to jsme dělali s paní kolegyní e, Věrou Frihaufovou, Kovářičkou, vám u chvíli stávu A bylo to Emanuelo Zapata revoluční Tenkrát byli sami revoluční selský bouře a to to byly jako i ty etapy, které se odehrávaly, ale hlavně vidíte, že tenkrát to byla 50. leta že jo, i ten plaváček, nebo co jsme to Pasaček. poslouchali, pasáček, jo, takže i ten se připravoval na vstup do strany. Zlovence, tam jako, tam jako konču, No, Ano, ten jako, který říkal teďka hrnaně, a ona no, to král, je to, kapitalistka a my půjdeme jinou cestou. To ten a to si tenkrát dělal, aniž by si o tom přemýšlel. To směl víš, no, v tom já elánu. Já jsem málo kdy při práci přemýšlel, ale... 24, 20, no, tam, je, tam, je, tam je prostě to, že herci se museli brát z hereckého uh, Anzámru československého rozhlasu, ten už neexistuje mnoho let, kamarádi se obsazovali, jeděli se to že, a ten jaromil Sparchudák chudák, jak k tomu přišeli, k tomu taky bylo nějaké 37, 38 a dělal úspěšně prince, jo, a mladého a to. Technika, Ježíš Maria. Držel no? dneska slyším, tak já tam, jak říkám, ty post-pibetální stříbrné větry, které z toho vykázaly, to byl buben takový, dřevěný, potažený plátný, a tam Artur, legendální zvukař Artur Šliha, točil takovým kolem. A on to dělal. A to byl mikrofon, jo. A tam byl mikrofon. A to dělali, kdy jste dělali, když jste natáčeli slovo zároveň. No, většinou se to dělalo, většinou se to dělalo uh, živě s tím, kdy se natáčelo. Tak ty s tomu jsme se synchronizovaný mluví, ty si mávnul a on začal točit. A švihat točil. Skončil. A někdy se kvůli tomu, že se to točilo společně, ani věci nenatučilo. Já jsem třeba točil zánik minulovky N32, minulovky, minulovka, minulovka, sovětská minulovka, to jako, jel, ano, jela, no to byly zase takový ty, ty, ty, ty, ty bojový, no jesi. No hlavně pohádky. No ne, ne, chlapši, ne, ne, ne, ne No, my ne, jsme dělali nezačná, také, to, to, pohádky byly skvělé, že Poté pohádce co? Tam šlo je o to, aby někam neletěl husák s divokýma husama, nebo obráceně husí s divokým husákem. Jednou se smělo říkat pozdrav pánbu, jednou, ne? Jo. A jinak jsme tam žádný velký starosti neměli. Princezna, když hleděla na svého svoboditele, tak aby se nedívala na stranu západní, to prostě, taky neradi viděli. Na tom východě to taky vždycky nebylo, tak se mě nechali čumět na sever, tam se nenadazilo. Ale a minulovka. Mám ještě čas? Ano. Jo, ještě jo. Minolovka. To je jedna z těch věcí, k jakým situacím v tom studiu docházela. Kapitán na kovitánském nůzku, ta minolovka narazila na minu. Rána. Rána byla taková obecná, když se potřebovala velká rána, tak to bylo uscelení komína nějakým starým... Eh, Pivovaným. To bylo z desky, to bylo dobrý. Mm. A teď jako kapitán Felix Lebree poručil svým seržantovi, aby se šel dolů podívat, jaká škoda vznikla na té minulovce. To je jméno herce Felix Lebree. A jako jméno postavil. Rudla, Rudla Dale, mladší dělá z toho e, seržanta mm -hmm. po se. Teď si představte situaci. Tam jsou herci, že prožívají dramatické situace. A přijde. Artuš vyhá s obrovským prádením hrncem prechový a takhle to tomu Rudlovi Daveovi nasadí na palici, aby to znělo jako zkrácenou. Načeš, no já vidíte, a teď se, načeš ten chudák. Ne, at pondáři a Ale aby ten docela užívali. Dneska uděláme jeden klik na počítači, no. Aby tím aby ten aby ten aby ten ta akce byla dokonalá, Tak švíha vzal 1 l, naplnil ho vodou, měl brčko a do toho dal blab A tím se nepodákním. Tam ani ono tam. No. A teďka další část, to, co nedá vy, to by bylo po 22. hodině. Prostě ten Dale se spustil a začal líčit, jakou díru ta loď má, jaká škoda je. A to už nešlo. To už se všichni zbortili. A když jsme to zkoušeli asi po druhý nebo po přední, to se předává, předává na další dny, tak už prostě přišel tenkrát za mnou, myslím, že to bude právě, já spát. Říká, Karle, nezlob se bez nároku, až Vracíme. to udělejí to s no, ale no. čili taková byla skutečně ta situace, že? No, vy jste ty zvuky v skutečně museli dělat a přijít na to, jak je dělat. No, ale. Dneska to máme počítači, klikneme, a ten zvuk pod tím hrncem máme taky. No, právě, to je dneska to uměl. čili o to je to Další věc, že ta vypravěčka, ale tam, tam se pro mě bylo jedno zácné poučení, že když to byla veliká osobnost, jako byla paní Otilie Beníšková, takže prostě mě to zaujalo i po těch letech, že to prostě bylo věruhodné, ačkoliv, jak jste si mohli všimnout, na tom temporitmu z celé té incenace, že tak to bylo, co se vleče. A to tam byl od toho pan šéf režice, můj Mila Wisman, který ještě měl tu školu, že dětem to musí být všecko volné, aby to stačilo. Na druhé straně jsme měli dost času, nebyli jsme omezení, teda tím, že určitě to byla taky další věc. A tam byla ta vypravěčka, která šla. A to byly dvě takové legendy, vy jste zažili potom asi tu třetí. To byl Vlasta Brodský když už to, hmm? to, ne, to třetí, která byla, A byla paní nasková, hmm. to ještě něco, A to byla to byla známka, jo. Dokonce jí znám to, to Mám <laughs> taky jednu historku. Tam, byla, tam byl vrátný dole, jmenoval se, říkali jsme mu ušaté torpédo. Takový hůvedný kvapek s takovým ušima mám a, a já jsem zanížel a pro paní na ona už potom špatně chodila a tak se pod ní posílal studie auto. Já jsem šel do dovrátnice a říkám soudruhu, tak jsme si tenkrát říkali. Tam to bylo všude polepené plagátama, říkáme si soudruhu a tíkáme si. No jo. Tři, byli jsme tři nesoudruzy v tom rádiu, Košlerová, Radek Nikodem a já, mhm. ale já jsem nebyl nesoudruh proto, že bych oponoval straně a vládě a vyjadřoval s tím nějaké nesoudrost vládnutí, naopak já jsem patřil k tomu drtivému roudu těch Čechů, kteří drželi hubu a krok, jak říkal Karel Kril jsem v Třikálík, <laughs> protože jsem měl rád pohádky a chtěl jsem se tam udržet samozřejmě. A to byla jediná možnost. Jo, a doplata je, mě nevzali. Oni mě tam. Ne... Chtěl, ne? No. Oni mě tam nechtěli, protože jsem vedl tak amorální život, <laughs> že bych, <laughs> bych ne, nezaručoval, že mě bude budoucí komunistický člověk. A tím jsem se vlastně takhle z toho vylál. Ale šel jsem tady zatím... A šel jsem tady zatím, zatím soudu hej, vrátným a říkám, soudu. Poslali jsme pro paní, to je i největší soudruzi. nikdy jsem neslyšel, že by někdo řekl no. Hegerovi soudruhu Hegerovi. Mm. Je to to pořád my nebo pan Heger. A Tak jako Smolíkovi. Mm -hmm. Ale zajíle za koždého. Soudruhy, jsem řekl, přijede, zavolej mě 526 do studia 6, do režie. A já pro ní přijdu a vyvedu ji na výtav, který všechno vedle. A vyvezu ji nahoru. A teďka tam děláme, připravujeme si hudby do toho. telefon. To a telefon. Aha. Hele, je tady nějaká masková, chce jít nahoru. <laughs> Cože? Národní umělkyně růžová nasková? Pačke, já se teptám. Haló, soudružko? Jste národní umělec. Jo, je to je, je, je Tam se tolik věcí, těch paradoxů bylo dneskonavé. No, Takže tohle to no. nás týká jenom k tomu, a to, co jste viděli, je opravdu ten obrovský oblouk, který byl od této doby. Kdy my jsme tak jako nesměli tomu dávali jakýsi temporitmus, že jo? já jsem například byl souzený proto, že s Evženem Ilinem jsme do pohádky udělali ne jazzovou, ale rytmizovanou hudbu. Byl to drak vlak a na vlak. Že jo? A my jsme tam Evžen Ilin, potom známý skladatel, že jo? tam udělal rytmizovanou, řeknu dneska takovou stylizovanou dáměční muziku. Byl jsem na koverečku a tam jsem byl výskazd. končí. Ještě nějaký dotaz, je už, už nám které... trošku tlačí nás čas, ne. a tak jestli ještě nějaký dotaz... Jestli je nějaký dotaz k mému uměleckému dílu... To by se Petře omlouvám, že nedošlo na ukázky, ne. měl jsem na to připravený dvě. Jo. Já tady vidím tu jednu. <laughs> <laughs> ještě, tu jsme dělali spolu, <laughs> 100. Na závěr, no, tak Pešo vynecháme, o tom si můžeme povědět jindy. Ale to jistě poznáš, Petře. tak na závěr, jo? Tak to hezky odlehčíme ještě. Ale pozná, Možná to bude znít. Pojďte sem. Budete odpovídat jen vy, a máte limit jednu minutu. To jste to že? Snad? nemám na Jméno? Škvor malý, labia minor. Místo narození? V hermankovém poli. Hmm, dobrá, první otázka testu. Jméno prvního prezidenta? Ferda. Název mravenčí hymny? Jsem to jsem lze mravenček. To Žena prezidenta Ferdy byla? Eberuška. První ministrně v čelích úlů? Maja. Její milenec. Kája, <laughs> Maja, Mutil, Vilda, jako můj syn. Zaprutej čelí hymnu. Na paloučku, větelíčku, tam, po potopravení, dobře je, tam po tělíčku, tam jsme chráněni, sosáčka, maso samé, bez stání, to samé, do pěti, do pěti, do pěti, nevíš, musíme být u maminky v doupěti. No dobře, nejlepší slista. čloček. Kde nejčastěji hraje? Na svatbách. Kdo se žení? Komáři. Co pijou? Krev. Co od nich dostaneme? Proto z nich naděláme? Velbloudy. Co je moc velbloudů? Karavana. Kam karavana? Kamel je karavana a rána pro pána Jana je vítána. Poslední otázka. Vol, co ti dá Chci zpátky domů k rodině. <laughs> Buďte přeci vrouci. To se ještě uvidí. Testem, prošli. Zatknout nás nemůžete. Stihl to, šéfe. No jo, no, tak vidíš, no. No. jenom tíkání. No, no jo. Jo, to jsme dělali takovou. jsme dělali uh -huh. pohádku, v roce 2002. No. Dva, no. Dva tisíce, to jsou naše začátky, když 2002. No, já tady museli být pomalí. To se no. frčí, to frčí, no. to frčí. No, tak ten moment, který. Děkuji. Děkuju. Já když jsem to vytáhl no. na Hinka Čermáka, tak to skoro až dojímalo. No. To si pamatuju, to jsem ještě vlastně vůbec střídal ve stavu režisérském, to mm? jsem byl ještě snad student. Je. Že jo, mám pocit, jo, na nadal no, no. Jo? Konči, končící teda, jo. A nechceš pustit to kousek toho peše, ještě, A stihneme to, kolik je čtvrt? No. no to okay. budem pak prchat na čtení teda, no. Mm. Tak někdo, mm. já někoho, já někoho vyšel, aby prchl s rekorderem jenom, já uvedu nechle Marek Epstein, což je docela známý dneska scénárista, jestli jste viděli, poslední to byl ten film Osmi, televizní mm -hmm. film, Předtím dělal to ve Stínu film s Janem Trojanem, Ivanem Trojanem a ty osmi taky s Ivanem Trojanem v hlavní roli a je to v současné době jeden z nejznámějších českých scenáristů filmových televizních a taky napsal pro nás už dvě věci pro český rozhlas, první byla komedie, tu jsem dělal pro nepřekonatelný odpor a tady to je druhá věc, je to vlastně takové science fiction z blízké budoucnosti, kdy není voda a uh, jeden muž pátrá po své ztracené um, dceři. Mm -hmm. a, řekl, že to dostalo... a jmenuje se to Pešo, mm -hmm. no a dostalo to, dostalo to uh, Aha, cenu, cenu. Prinova v Bukurešti, první cenu, mm -hmm. za, za co jsme velice rádi, protože to se nestává často. Takže ukázka z Pešo a pak už to ukončíme. Jmenuje se to Pešo jako Pepsi kola, ale je to v budoucnosti jako Pešo kola, mm -hmm. všechno je Pešo. Všechno ovládá jedna jediná firma, firma no. která se jmenuje Pešo. A, a ukázka je hodně akční, teda. No, okay. hodně. Z konce někde, No, ne. Já se. Skopalo, Jsi tady? Jsouš? To je to, to je to. To se co? co? Stačí ti to? Přišel jsem tě dá. a zatím Dělej, tě Dělej, <tějí> Proč Proč tady tady držíte? na se. Na tohle doktor? Jste doktor? Moc mluvíš. To Jestli se zbavil toho Sairaitu v těle, neublíží A jestli ne? Pijí! Je to lepší než všechno na světě. To je Dany. Dany? Schodil si skoro 70 kg. Už nejseš prase. Takže nemůžu. Teď už to záleží jenom na tobě. Ah, tady máš nový boty. Noboj se. Dostal jsi povolení běhat ke strážní věži. Proč? Musíš a cvičit, jinak se otra vás. Na návědím běhám. Nebudu na tebe čekat. Ten druhý byl Petr Lněnička, který hraje hlavní roli takového klapíka, který záhadně tloustne, A zjistí se, že je to protože bere takovou želatinu, která v té době nárazuje vodu a která mu ničí nějaké procesy v těle, takže tloustne, tloustne a jediný, co ho právě zachrání, je voda, která v té době už není, ale tady Svato z hra hraje biologa, který právě z nějaké rostliny, Dužina té tu vodu umí znovu vyrobit a tady ji podal a on tím ho zachrání a dostanou se pak té dceři a tak dále. Tak, happy, happy endově to end. Tak, a my už taky budeme muset skončit, <laughs> Čas opravdu už je nemilosrdný, ale vy tady ještě, můžu to říct, vy tady ještě zůstáváte dneska večer, takže třeba bude možnost. Vás Kára mě sice přemlouval, že bychom měli jít do Prahy, ale já jsem mu vysvětlil, že ještě nebyl v, v Lázník Sobotka. Až. Dobře, takže, takže jo. Takže já jsem váš. Dobře, takže já děkuji vám, milé publikum a děkuji Karlo Weinlich. se boce, ráda předala květiny. Jak vidíte, mám tři pro každého z vás jednu. Ale vzhledem k tomu, že velmi je velký obdivovatel, žen, tak by stejně svou květinu daroval paní dramaturgi. Jak to vidíte? Aby jako mistr byste to, za uznání té jedných činnosti a práce v vašem <laughs> dělám. Takže jestli dovolíte ten všechny Takže... Gracias.